Животът е кратък, като тази песен на Ток-Ток. Носи си чадър. Животът е кратък, носи си чадър. Как мексиканската вълна за за себе си стигна до градинката на седмочисленици, където точно в 18.30 днес ще се случи нещо необичайно. Сега ще разберем от Катерина Кокинова. Добър ден! Добър ден! Много благодаря за възможността да говоря за събитието до вечера. А Катерина Кокинова, как да ви представя като... И следователка а... заинтригувана от интелектуалните гротески, да. примерно на Вито от Гумбрович. Да, така е. е Да, това е абсолютно вярно. Но в случая събитията няма много общо с: освен едно твърдение на Гумбрович, всъщност, който твърди, че животът е танц, и ние сме танц. Така, че може би с това би могло да се обвърже до някъде, но всъщност причината няма нищо свързано с науката или с литературата дори конкретно. Сега, а, тази формула «Животът е кратък, носи дър би била много шокираща, ако примерно навънка времето е нормално, слънчево, без валежи и щеше да е необичайно... А, ако, ако не валеше, не рамеше и не духаше и не беше така съмрачено над съдночисленици днес. Но каква идеята? Какво точно ще се случи в 18.30? 18.55 ще а, започне така, защо... да миналата година беше важно. и 30, може би за това. Се в и 55 ще продължи около 5 минути и ще бъде един флашмоб. Флашмоба, както знаем, това е едно внезапно скупчване на хора. И всъщност с тази, този отживял формат, който вече е на 21 години, защото знаем, че по одавна беше на мода, отбелязваме почитта си, обичта си към внезапно отишлите си и същевременно чадърите пък са символ на грижата за себе си, защото когато знаем, че ще вали, а понякога завалява неочаквано също така, ние си носим чадър, за да ни предпази. И използваме този символ като... Нещо, което да представи как ние се грижим за себе си и вече всеки излага своето собствено виждане за грижа. Просто идеята е да се направи една мексиканска вълна с тези чадъри. Зависимост от броя хора ще бъде повторена един-два пъти. Ако сме повече, ще има време само за една и се разотиваме към личните си виждания за грижа за себе си. Да си го представим какво означава мексиканска вълна. Първо първата редица дига чадъри, отваря чадъри, след това втората и се получава вържна вълна. Да, точно. Вълна. Както по стадионите вдигат ръце е, от публиката, така по същия начин бихме могли... Всъщност в събитието във фейсбук съм сложила видео от миналата година, как изглеждаше събитието, защото то може да изглежда различно, в зависимост от това колко души са налични, за да го изпълнят. А колко човека очаквате? Или винаги това е неизвестно? Това е абсолютно неизвестна и това е най-хубавото. Всъщност дори няма значение дали сме петима или 55 души. Важното е да се грижим за себе си, може би ако хората, които не успеят да дойдат, всъщност провяват грижа към себе си, отивайки на почивка, защото е петък вечер, или имат някакво по-приятно занимание, което пак е форма на грижа за себе си. А пък ако сме много хора събрани на едно място, може пък да изглежда красиво, дори и за снимка и за общо споделено преживяване, на свързване. Сега тази... Тази концепция, грижата за себе си, е нещо много любопитно, много интересно, защото а, тя беше лицемерно отхвърляна от различните режими на колективно съществуване в България. По времето на така наречения соц, а, си спомням, че беше неприлично да се самоизтъкваш или пък да се грижиш за себе си заради колективистичните форми. Въпреки, че нали, големците и хората, които така или иначе бяха близо до властта, се грижаха достатъчно добре за себе си. Пример Чернобил. А, обаче, като че ли след 89-та година, този либертариански егоизъм завладя всички. И сега да кажеш грижете се за себе си... Къде отеква? Когато ние виждаме без егоизъм, и той се демонстрира по изключително така едър, дебел начин, включително политически, насякъде. Грижата за себе си. Много често нали, той е определен, о, о, о, определен човек, определена формация, а, която натрупва власт. Мен... Къде е мястото на грижата за себе си, на малкия човек? На мен ми се иска да направя разграничение от егоизма, защото всъщност това да обичаме себе си, проявявайки грижа към себе си, не е точно този егоизъм, който обикновено разбираме. И да, има хора, които са по-напред и са по-опитни в грижата за себе си и знаят как да го правят. И всъщност те могат да помогнат на тези, които по-не знаят как да го правят, да дадат пример или идеи, защото включително ние в момента събираме, правим и една виртуална вълна, а, списък с идеи и виждания, кой как се грижи за себе си. Защото грижа за себе си може да бъде включително да си подариш едно цвете, да излезеш на разходка, това е егоистично ли Или да отидеш на лекар? Да отидеш на лекар, на време точно така профилактичен преглед да направиш, да се движиш ето днес, както в началото много удачно беше споменато, е ден за, Физик. световен ден за движението, за здравето. И всъщност миналата година с това беше обвързано събитието съвсем директно. И това движение може да бъде и физическо, но и в това да си подариш нещо, което ти носи смисъл, усещаш свързване за мен, грижа за себе си, до вечера ще бъде това да се съберем с едни непознати и да споделим този момент. Сега се питам за друго. Дали прилича по нещо на носете си новите дрехи и момчета, падаме както ходим, умираме както спим? Стефан Цанев. Сигурно прилича и на това. Аз не твърдя, че това е оригинална и нова идея. Идеята на флашмоба не е случайно започва с ремайндър. Това е едно напомняне. Защото понякога в нашето забързване ежедневие и натоварено забравяме или поне някои от нас забравят и им е по-трудно някакси да намерят баланса между работата и здравословния живот. А Здравословният живот той е важен не само за самите нас, но по някакъв начин може да бъде отговорност и към другите, защото когато се грижиш за себе си, спестяваш на другите да се грижат за теб. И тревогите им също така то е въпрос на лична отговорност да се грижим за себе си преди всичко и така ще имаме дори и сили да се грижим и за други хора. Ще дадем и пример на други хора и всъщност ще им спестим на близките си тревогите, които евентуално възникват, когато ние не сме съвсем добре. Сега, всъщност, а, аз се питам каква е философията за това мигновение а, и, а, и кой всъщност го е измислил? Ами, това беше моя хрумване, Вие. което е доста лично в някакъв смисъл. Исках миналата година да отбележа десетата годишна от смъртта на баща ми, който на тази дата внезапно почина. И исках по някакъв по-различен начин да отдам тази почет. Много от елементите в самото събитие са директно свързани с него, но той, за съжаление, не е единствения, който внезапно си отиде. И за това ми се искаше да го изведа малко по-генерално, като по-общо послание за очи ти обичкам внезапно отишлите си и същевременно да напомня за тази грижа за себе си, защото дори а, а, в моменти на загуба имаме още по-голяма нужда да се грижим за себе си и в тези моменти ни е още по-трудно да се сетим как се прави това. Поне, моя опит е такъв, не казвам, че при всички... И последно, ако не можем да сме пред седмочисленици в градинката днес в 1855 обаче се вдъхновяваме от тази ваша идея за животът е кратък, носете си чадър имате ли някаква препоръка, какво може да направим? Можете във всеки един момент да отворите чадър където и да се намирате включително в този конкретен момент можете да се погрежите за себе си както вие намирате за добре, можете да допълвате списъка с идеи как да се грижим за себе си ние след малко ще отворим ЧДР тук в студиото на Хоризонт до обед. Аз да кажа благодаря на Катерина Кокинова. В 18.55 внезапно си отворете ЧДР и си кажете, животът е кратък. Понякога внезапно кратък. Ние започнахме това издание с физ зарядка, Завършваме го с разговор за този един особен а, мах отваряне на Чадър в 18.55, където и да сме, но по-добре пред Църквата Свети Седмочисленици в градинката там, и да си напомняме да се грижим за себе си.